«Я серцем відчуваю», – поважно й похмуро мовив Йоганнес, коли Абад замовк. «Я серцем відчуваю, які слушні ваші слова, шановний друже. Я справді чужинець у світі, який мені здається вічним, загадковим непорозумінням. А проте відверто признаюся вам... Упередження, яке я всмоктав з материнським молоком, змушує мене лякатися самої думки про вступ до монастиря. Він здається мені в'язницею, з якої я вже ніколи не зможу вийти. Здається, що той самий світ, у якому капельмейстер Йоганнес все ж таки знаходив чимало гарних садочків із запашними квітками, для ченця Йоганнеса раптом стане голою, непривітною пустелею, що для того, хто раз був уплутаний у живе життя, зречення... «Зречення?» – перебив капельмейстера Абат, підвищивши голос. «Хіба для тебе, Йоганнесе, існує зречення, коли дух мистецтва все душче озивається в тобі? коли могутні крила підносять тебе до осяйних хмар. Які життєві радощі могли б ще засліпити тебе? А проте, повів далі він лагідним тоном, а проте вічна сила вклала в наші груди почуття, що з непереможною потугою стрясає все наше єство. Це ті таємничі пута які з'єднують дух і тіло. Дух гадає, що він прагне до найвищого ідеалу химерного блаженства, а насправді хоче тільки того, чого домагається тіло, як своєї доконечної потреби. І так виникає взаємодія, необхідна для продовження людського роду. Чи треба мені додавати, що я кажу про тілесну любов, і що я зовсім не вважаю дрібницею цілковиту відмову від неї. Але, Йоганесе, якщо ти відмовишся від неї, то врятуйся від загибелі. Ніколи, ніколи не зможеш ти спізнати уявного щастя земної любові. Абат вимовив ці останні слова так урочисто, з таким пафосом, наче перед ним, лежала розгорнута книга долі, і він вичитував з неї бідолашному Крейслерові всі лиха, які йому загрожували, і яких він міг уникнути, тільки вступивши в монастир.